Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد vazdoim me leximin librit te cmueshem sherrh usunne te imam alberbaharit rahimahullah duke u bostetur ne shpjegimin e imamit shehrabi ben hadi almadkhali hafizahullah Jemi te pika 136 ku ka thon autori Imam Berbahari rahimehullah thot wa a'lam anna jawra sultani la yanqusu faridatan min fara'idillah azza wajal allati iftardaha ala lisan nabiyeh sallallahu alaihi wa sallam domethan die se padrejcia e pustetarit nuk mangson ose nuk e pakson donje Obligim, pre obligimeve që i ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala, për mes gojës për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, thot, gjëvruhu ala nefsihi. Pra, padrejtsia ti është kunder vetës së ti, vë të tëvruke, vëbirruke me anhu, të munë inësha Allah. Kurse i badetet që i bën ti, na filet, bëmirësia që i bën bashkë me të, bashkë me pushtetarin, janë të plota, insha Allah. Thotë, janëni, al-gjema'a wal-gjumu'a ma'ahun, wal-gjihadu ma'ahun, wa kullu shejin minat ta'ati, fesheri këfihi, felak e një jetuk. Do më than, namazi me gjema'at, bashk me ata, me pushtetartë, gjumaja, bashk me ata, gjihadi me ata, edhe zdo ibadet që është, merë pjesë në ta, sëpse ty, në të të të të të të të të të të të të të të t Të takon një jeti, edhe vej pra dhëmë thënë që e ke bërë. Pra, kjo është edhe një prej këshilave të imam Barbeharit Rahimehullah, që të regonë se qëfar qëndrimi duhet të ketë muslimani në lidhje me pushtetarin musliman. Sëpse, si që thotë, nëse pushtetari bënë padrejtësi, duhet me ditë se kjo padrejtësi e ti edhe ato veprat këqia që i banaj nuk i paksojnë obligimet që i ka ban Allahu obligim qoftë në librin e ti ose për mes sunetit për nga merit e ti sallallahu aleyhi më sellem do tëtë eh, obligimet që i kanë njerëzit nuk largohën qoftëshin ato obligimet eh, popullit të thjesht ose obligimet e njerëzve të veçan djetarve e kështu merad nuk largohën Nëse pustetari është i padrejtë, përderi sa ata e falin namazin në përgjami, nuk e ndalojnë namazin, nuk e ndalojnë dënjën në zekatit e tjera tjera. Thënë, nëse janë këtë gjendje pustetarët, atë herë muslimanve nuk ju bënë dëmë në fejnë e tyre, ajo që ata bëjnë padrejtësi, sepse padrejtësia që e bëjnë ata i bënë dëmë vetës të tyre kurse muslimanëve edhe popullit nuk i bën dam. Edhe duhet me ditë se cili musliman se pa mar parasysh si vepron pushtetari. Kjo nuk i largon obligimet që t'i ka bë Allahu obligim ty. Do të thon atë që da ka bë Allahu obligim, ai vazhdon të jetë obligim. Edhe nëse pushtari vetvetes është i padrejtë, do të thon ti duhet të vazhdosësh me veprat që i ke obligim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala apë marë parasysa është kjo obligim në librin e Allahut apë në sunetin e pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallam edhe padrecia e pushtetarit nuk i ngarkon muslimant, dëmë thënë me ndë një mëkat ose dë një barë pra muslimant e, populli nuk është i ngarkon me barën e padrecisë pushtetarit pra ndaj e kanë obligim që të kënë durim, të kënë sabër, edhe të adin, dhe më thënë, aji njeri që do me këshilu, normalisht e këshilon për shtetarin në mënyrën shërjatike, si që është e, lichsuar në Librin Allah dhe Sunetin e Pina Merit Sallallahu Aleyhi Vesellem, edhe kjo është mënyra që si e lë dobi. Dhe më thënë, këshila, si pas mënyrës kuronit dhe sunetit, është a e qësiel dobi Pra ndaj nëse pustetari e pranon atë kshil atëherë alhamdulillah është arritë qëlimi por nëse nuk e pranon atëherë a i që ka kshilu e ka hejt obligimin e vetë e ka hejt qërë obligimin e vetë edhe kam betë përgjëtsia e ati që është kshiluar Mërënësia është se nuk lejohet rebelimi dalja kunder pustetarit edhe nëse a e është I nuk lejohet praktiset gjemati gjumaja nuk lejohet të lihet gjihadi nëse urdrona i pushtetar nuk lejohet të lihet haji e tjera të më thënë i badete që janë kështu si obligime që bëhen obligime edhe kryhen me gjemat të më thënë me gjemat dhe pushtetar këta i badete kërkojnë bindje nda i pushtetarit Edhe këto janë rritet më të dukshme të Islamit, shenjat, simbolet e Islamit, të cilat nuk lejohet të anulohen për shkak se ka gabime pushtetari, do të thënë në aspekte të tjera. E, sepse pushtetartë, do të thënë, i caktojnë prisit, për këto i caktojnë imamat e xhamive, i caktojnë udhëhecin e haxhit ekstrarad ose udhëhecin e luftës. E, caktojnë fond e vakf e kështëmerad, dhe më thënë gjitha këto, duhet njeriu tjeti bindur edhe të raspektoj urdrin e pushtetarit edhe nësaj dhe në padritësi, sepse kjo është khajrë, prandaj ne marim pjesë me ata në kjetë khajrë. Ma dhja dhe është obligim të marim pjesë, dhe më thënë pjesëmarja në kjetë khajrë është obligim, dhe më thënë me falë me xhamat në xhami, me fal djuman, këto të gjitha këto ë pra më fal mos imamave të cilat i ka të cilët i ka caktuar pushtetari, pushtetari musliman. Po flasim për pushtarin musliman i cili ë ë sfat islamin, e fal namozën, do të thonë në xhami e kështu me radhë. ë atëherë duhet të mëubinj detyrëve edhe drejtësit që i kanë caktuar siç thëm imamat të xhamive e kështu me radhë, ata duhet të respektohen edhe duhet të kryet i badeti bashk me ta. Lëvizja, përshë unë në haqë duhet më ba si pas urdrave të pustetarit, pra nuk lejohet me dal për e një vendi, ose munis për një vend tjetër në haqë, përvecë se si pas urdrave të pustetarit, qëndrimi dhe një vend, duhet tjenë të gjitha këto, e, vetëm pas lejes pustetarit, pas i kanë regulu, i kanë pregadit ato vende dhe i kanë i kanë siguru, dhe më thonë që njerëzit mund të qëndrojnë aty, të akryni badetin, të flejmë, të pushojnë, në kështu me radhë, dhe thotë ato duhet të bëhen si pas urdrave të pustetarve. Në kohën e haqajgjit, i cili ka qenë prej pustetarve më të padrejt të historis islame, dhe më thonë padrejtësia ti është dukshme, si që dini ka pas i khtilaf mes djetarve të asaj kohë, që kanë qenë tabiin, për atë se a është kafir ose jo. Dhe më thënë një numëri madh i djetarve të mëdoj të tabiinve, kanë thënë se është kafir. Kurse për atë se ka qenë i padrejt nuk ka i khtilaf, të gjithë djetarët pohojnë se ka bon padrejtsi. Mirë po në atë ko, në kone haqit, në në pustetin e haqqatit, Një njeri e ka pyt e në Sibën Malikun, radhiallahu anhu. I ka than, ejnë el me bit, du më than, ku të bujnë, pra në netët e Bajramit. Edhe, si është përgjigja në Sibën Malik, i ka than, kun mea imamik. Du më than, qëndro me prisin tanë. Pra, përshka të kësaj, se prisin ka qenë haqëgji. Edhe në atë kohë ka pas fitne, edhe shumë prej njerësve, kanë janë qukë ndër haqajgjit, edhe pra ndaj kjo e ka e ka pyt Enes Ibn Malikun, radiallahu anhu, pra ku të qëndrojmë, atë qëndrojmë aty ku thët haqajgjit, apo të qëkojmë në kryetohën, e kështu merat, kurse Enes Ibn Malik i ka thëmë qëndrojti me imamin, me prisin të tëndë. Edhe edhe pse Enes Ibn Malik, e ka pa padrecine haqgjajit, mirë po, kjo ka qenë një prej sahabeve të pengamerit sëllallahu aleyhi vësëllem, edhe e ka shëqyru pengamerit sëllallahu aleyhi vësëllem, nënd vjetë, ose dhët vjetë, përrej moshës dhët vjeqare, dhe më thanë, është rritë në shtëpinë e pengamerit sëllallahu aleyhi vësëllem, ose në edukimin e pengamerit sëllallahu aleyhi vësëllem. Pra, a thuet edhe për këta se është, spion ose bashkëntor i pustetarit ose bashkëntor i Amerikës ose agent e kështu marat dhe të kjo ka qenë një prej sahabëve të pengamerit sallallahu aleyhi mësillem i cili është eduku në shtëpinë e pengamerit sallallahu aleyhi mësillem dhe e ka dhanë këtë përgjigje gjithashtu edhe Hasan el Basriu i cili është prej tabinëve më të mëdoj ka taku nëmër shumë të më të sahabëve Kur ka ardhë dikush prej këvaricbe, dhe më thënë për atyre që janë ngritë kunder haqgjajit. Edhe e kanë pytë si me ndonë për haqgjajin, edhe për ata që luftojnë kunder haqgjajit. Ju ka thonë, Hasan el Basri, atë ka ndalu për shtetari, ose prisi, pra haqgjajit, atë ka ndalu të falesht namazin, të aja për zekjatin, dëbëjsh haqgj, atë ndalon, ka thonë jo, atër e ka thonë ti lufton për dunja dhe më thënë, të ka ndalu diçka për i dunjas, pra ndaj lufton, nuk i e të luftu për fe. Pra kjo është e, pushtetar të cilët nuk të ndalojnë kryerje në obligimeve, dhe më thënë, nuk të ndalon kryerje në namazit, agjerimin, zekjotin, nuk të ndalon pushtetari. Nëse dikush ngrihet kunder ti edhe pretendon se është duke luftu për fe, për islam, që ka dhe më thënë? Dhe më thënë se është gjin të fejnë të ka leju, të më thënë të ka leju të të falësh në gjami, me gjemat, të ka leju qëkosht në haqë dhe numre, të ka leju të japës zekatin, kus të ndalon me dhën zekatin? Pra, për puna është se u ka ndalu diska prej dunjas, prej pasuris, ose prej pozitës, prej pushtetit, ju ka marrë aj pushtetar, u a ka marrë një pjesë të pushtetit, pra ndaj në ngrije në kunder ati, kurse fen edhe sheriatin e kanë vetëm vetëm maskim. Do thotë këta njerëz eh për el marin fen për mjet që të arrijnë në pozitat e dunjas. Edhe kjo shihet prej atyre që futen politikë edhe e përdorin si mjet fen për të arritur poena politike do të thonë secilin vend, në vendet islame, edhe në vendet tona, shihen se ata njerëz, të cilët e përdorin fen gjat fusaltave të tyre ose gjat veprimtarisë tyre politike, nuk e kanë qëllim fen as së si. Ata e kanë qëllim vetëm të arrijnë kolltuçet, të arrijnë, do të thonë pozitat e thënë, dunjas, të arrijnë pasurinë e dunja, kurse fe në kan mask me të cilat mundohen ti mashtrojnë edhe t'ju hedhin hi syve muslimanve, të thjeshtë cilët nuk e i kuptojnë kurthet edhe mashtrimet e tyre. Pra qëllimet e tyre janë qëllime dunjas, pra ndaj në shumë vende janë pa që pasi kanë arrit në pushtet, pasi kanë arrit pushtetin dhe pozitën, atëherë ata janë do matë këqisë e pushtetarët e ma hershë ndamën që e kanë sjell ka qenë më i madh se pushtetari mëhersëm kundër të cilët kanë luftuar dhe kanë propaganduar në emër të fesë. Do thotë kanë ardhur në vende të ndryshme, pra kjo është diçka që është pa, është e prekshme, e dukshme dhe e prekshme, që është vërejtë te vë, ata që veprojnë politikisht në emër të fesë ë, do të thonë se vetëm kanë prur dam edhe më të madh. Gjat fusatës bërtasin xheriat i xheriat Gaza, Palestina e kështu me rad, kur vin pushtet nuk lëvizin as përkundrazi, do të thonë nuk lëvizin në, në drejtim pozitiv në këtë tema, po përkundrazi edhe lëvizin edhe më keq në drejtime negative edhe më shumë dëmtojnë fejnë, ma shumë e dëmëtojnë praktikimin e shëriatit, edhe ma shumë dë, i dëmëtojnë qështet e muslimanve. Pa marë parasysht në cilin vend, dhe më thënë, dikun përmendet Palestina, dikun përmendet një qështet tjetër, kur vina të në pustet, damin e bajnë edhe matë madhë, nuk përmirsojnë asë gjë preja saj që e kanë gjëtë prej pustetit më pashon, por e kecësojnë gjendjen, ju ahapin dyërt njerëzve të devijimeve atyre qi shoqen sahabe ti shoqen gratëve e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nonat e besimtarëve do të thonë edhe bajnë vetëm skatrim më të madh që e vërteton do të thonë edhe paqen kjo ne jemi bindur se ata të cilët e ecin në kundërshtim me rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ata nuk sjellin dobin fe. Mirpo kjo e vërteton gjithashtu edhe në jetën e tyre të prishur qëllimin e tyre e të kesh se nuk e kanë qëllim përmirësimin e fesë ose ngritjen e fesë, por e kanë qëllim ngritjen e vetvetes dhe e marrin fen vetëm si mjet t'i hipin për arri të arritur deri te qëllimi i tyre i poshtëm. Edhe si atë në kohën e Abbasive, i kanë nxit Abbas ibn al-Abs, do të thonë pasardësit e Abbasit radiallahu anhu, i kanë nxit që të ngrihem kundër e me vive, edhe i kanë thonë se këta e kanë prishven, kanë devju e, qështje të ndryshme të fes, edhe i kanë zhit Abbasit, në emërë të kësaj se ju jeni pasardhës të Abbasit, Ehlubejt, të më thanë, Abbasin është prej Ehlubejtit, Benuhashim, edhe i kanë thonë se ju keni ma shumë për parësi, edhe, mirë po nuk janë mjaftu vetëm këta, por propaganda kryesore ka qenë se këta, kanë ndryshu disa prej ligjeve të shëriatit, kanë prish dis, diska prej fesë, edhe qohëni kundërtynë që ta përmirësojmë fenë, mirë po, pastaj në kohën e abbasive, shteti islam ka qenë edhe maj doktë se në kohën e me vive. Edhe shkatrimet edhe prishjet kanë qenë më të më dha, pastaj në kohën e abbasive, se sa ajo që ka qenë në kohën e me vive. Edhe prej atëherë ka fillu përqarja muslimanve, dhe ma nuk janë mbledhë në një khalife të vetëm. Të më thënë, deri sa kanë qene me vit, ka pasë vetëm një khalife për të gjithë muslimant, pasta janë ngrita basit, janë botë dy khalife, edhe kështu me ratë, atër e vetëm janë shtu prisit e ndryshëm të rajoneve, të krahinave të ndryshme, edhe nuk janë bashkuma muslimant dhe rinditën e sotit. Allahu e përmjësovë gjendjen tomë. E gjitha këto, shkatrime kanë dodhë duke pretendu se janë për fe, për ngritje në islamit. Edhe, si që, thon, si, si që kemi thonë, pra edhe në kohën tonë, gjithashtu, ka njerëz, janë ngritë, kanë bo kryën ngritje, kanë bo lufta, duke indzit njerëzit me ndjenjat fetare, mirë për në realitet ata vetëm kanë manipulu me ndjenjat e islamit popullit, ndjenjat fetare të njerëzve, edhe vetëm për të për të arritur deri te qëllimet e veta, për të arritur pushtetin, edhe pozitat e larta, edhe për të arritur pasuri në dynja. Kurse Allahu subhanahu wa taala ka thënë për xhenetin, thot Allahu tilke darul akhirah. Dom sa na jasht jo, shtëpia e ahiretit, pra xheneti Në gjaluha lillë dhina La ju ridu në uluwen fil ardi Vela fesaden thon, Ket e kemi ba Për ata të cilët nuk duan të ngritën Ndunja Nuk duan të lartësohen Ndunja edhe nuk duan prishje Ndunja Pra cilësia e banorve të gjenetit është Që nuk duan të banjë shkatrime Për të ngritë vetë, vetë vetën Por E adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala Me ato mundësi që Vakadonë Allahun Duhë më thënë Kup, e, duhet të kuptojmë se namazi është obligim i cili nuk bje asë njëherë si obligim. Mirë po, disa obligimet namazit bjenë, nëse nuk ke mundësi, nëse nuk mundë fales në kam, fales ullur, nëse nuk mundës ullur, fales shtrir, nëse mundës me maravdes, me ravdes, nëse s'ke ujë e kësë merat, mërë të jemë mum. E, po ashtu, zekati nuk është Obligim për së cilin njeri, vetëm për ata që kanë mundësi. Hadjë nuk është obligim për së cilin njeri, por është vetëm për ata që kanë mundësi. Pra ndaj, ato qështje që nuk ti ka mundësu Allahu dhe nuk ti ka ba obligim, nuk duhet mi kërku. Ato që ti ka ba obligim, duhet mi kry dherin fun, pa justifikime. Se pustetari po bën kështu, pustetari bën ashtu, nëse ti je që avuron Allahun edhe je në rrugën e gjenetit, ata ruroj Allahun krye obligimin që ta ka kërkuar Allahu dhe atë që ta ka mundsu. Kursa ato të tjera që nuk i kërkon Allahu, mos uh, hynë në to. Kjo është cilësi e besimtarit të vërtetë, kurse ata të cilët hynë në fusa për të cilat Allahu nuk i ka obliguar dhe nuk i ka dhënë obligim, nuk, nuk i ka dhënë mundësi gjithashtu, ata janë njerëz të mashtrimeve, ata duan diçka tjetër. Pra kjo fjal e Hasen el Basriut është më të vërtet fjal që e ka dritën e udhëzimit prej Allahut, sepse ka thonë ju që luftoni kunder pustetarit, a ju ka pengu për me adhuru Allahun? Jo, atëherë ju nuk e keni për adhurim dhe Allahut, për keni pëse ju ka pengu të qka prej dunjas. Pra ndaj edhe sot në mund tashohim se qëfar fryte edhe qëfar tështë, ë, do të thonë çfarë frytë të hidhura për bimë edhe kapërdinj sot muslimanë prej firs vetë këtyre lëvizjeve, prej njerëzve të politikës, edhe njerëzve të ë, do të thonë që maskohen me fe në secilin shtet e shohim. Edhe gjithashtu e shohim se lëvizjet këtylla janë afruar edhe në vendet tona se janë të pranueshme, mirpo e lusim Allahun që të naruji prej shërit të tyre. Prandaj, imam Berbehari, rahim e Allah, ka pa disa prej këtyre fitneve, edhe ka mësu të djetarët të cilët i kanë përjetu këto fitne që po i përmendim që kanë ndodhë në kone të abinëve ose ma vonë, kanë jetu në flakën e fitneve, prandaj, e kanë kanë ditë, du më thënë, e kanë donë këshillën për e për vojës. Për ndajma më berbaharje për menë këta, e kanë pa se qëfar vështirësi ose qëfar sprova kanë përjetu djetartë, mësuste e këtyne, edhe djetartë e tjerë të thëtë qëfar sprova kanë, kanë përjetu për shka këtë fitneve. Pa marrë parasysha kanë marrë pjesë ose jo. Du më thënë, dikush ka marrë pjesë edhe normalisht se ka korë rezultate sh por diku se edhe nuk ka marr pjesë edhe prapë është dëmtu. Do thot prandaj që imam i paralajmëron muslimantët që të ruhen prej fitneve edhe të kem kujdes sepse e kanë kuptuar se ky është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para paraumdoi Imam Ahmedit i kan thonë se si të heshtim ne I kanë thonë një ma Mahmedit, pëse mos të qohemi kunder pushtetarit? Ta është pushtetari, pushtetari i obligonë musliman të thonë se kurani është i kryumë. Në përgjamija, në për, për mektejbe mësohet, pra mësohen në zënës të dhe fmitë, se kurani është i kryumë. Dë më thonë, kjo është devimë për cilin s'kemi dyshimë. Pra pëse mos të qohemi në? Kjo është kufër. Pra pushtetartë obligonë që të mësohet kufri në përshkolla, n Avthari Muhammedi ma nuk i ka nuk e, është pajtu me ta, edhe ka thonë eh, jo se ngritja kundër pushtetarit është fesad, prishje, skatrim. I kanë thonë fesadi ka ndodhma, do të thonë ky skatrim i fesadit në fe, ka ndodh prishja e fesë. Ka thonë Muhammedi, ma el fesadul el fesadul an khas wa idha hasële lë khurrujë, je kunul fesedu amën. Dhe më thënë, tani fesadi është i kufizum, ose i veçan të disa njerëzë. Anë që fëse ndodhë rebelimi kunder pushtetarit, bëhet fesadi i përgjithshëm. Dhe më thënë, i kaplon të gjithë njerëzit. Atëhere shkatrohen pasurit, shkellen deret e njerëzve, edhe normalisa atëhere më shumë njerëzit largohen prej fesë, edhe juhin dysimet më shumë e kështu më radhë prandaj e, momentalisht ajo që është fesat e, prisje më mirës të mbetet kax se sa të stohet më shumë të në thënë kushka mundësi të ndikoje me këshil të drejt për drejt ndaj pustetarit me thirje në hak dhe të fjalla ose thënja të vërtetës nuk ndalet as njëherë për marë parasysha a i pëlqen pustetarit ose jo ja në qovëse pustetari detyron për një bidat ose një devim ta thuës të vërtetën kunder këti devimi ajo nuk ndalet asë njëherë të më thonë, si që ka po imam Ahmedi pustetari ka detyru të thonë kurani është t'i kryumë a i kryum. Ai ka thonë kurani nuk është t'i kryumë ashtë fjale Allahut që Allahut ka zbrit dhe nuk është t'i kryumë edhe në ko tjera i bëntemija e tjerë, Muhammed Ubram Dullu Wahab e kështu me radhë, kanë thyrë në hakë, por nuk kanë thyrë në ngritje kunder pushtetarit. Edhe, prandaj, nëse bohet kjo, pa dyshim se bohet shkatrimi edhe mëj madhë, edhe më gjithë për fëshirës. Ska dyshim se kjo është nga se ima Mahmedi edhe këta djetarë e kam susu në e të një për nga mërrit sallallahu valli valli valli valli valli valli valli valli valli valli valli valli valli vall edhe ka nëksu se kjo është ajo që ka urdhru pengamiri sallallahu alaihi wa sallam, se se ka, thon, se ka thon, min imi, min thonë, se pengamiri sallallahu alaihi wa sallam ka thonë, men rraa min emiri hishejën jekrahuhu fel jasbir alaihi. Më të thonë, kushe prej prisit ti diçka që e urrejnë, letë bëja sabër, thotë fa innehu men faraqa lë gjema'a shibran, fa mata, fa mitëtën gjahilijë, në dhe tëtë kusë largohet prej gjematit, pra prej pustetarit, një plamp edhe vdes, vdekje ati është vdekje gjahilijetit. Pra për nga meri sallallahu më nësallim ka uru për durim edhe ka thonë, edhu i lejhim haqqahum, wasalu allahe lëdhi lëkum, ose wasalu allahe haqqakum. -ha dhe më thonë, ju, qëjnë inven obligimin e ju ndajtyre, edhe lutjun i Allahut për të drejtën të uaj. Dhe më thonë, Obligimi që është ndaj pushtetarit ose e drejta e pushtetarit që është obligim e obligimi popullit, atë duhet ta kryjm. Kurse e drejta e popullit që është obligimi i pushtetarit, atë duhet ta kërkojmë prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kam thënë diku prej dietarve nën kohën në e Haxaxit, ë kam thënë ai as dënimi i Allahut ndaj Jus, do të thonë për gjënajt ju s'ka i keni bë, apo ju ka dërguar dënim dhe dënimin Allah të smunim e largu me shpata. Dhe dënimin Allah të largonit duke ju këthy Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse sot thyrësit e këtyre mentaliteteve dhe këtyre ideologjive, që janë të importu me në islam, nuk janë të islamit, janë të prume prej jashtë, prej e, jahudive, prej komunizmit, prej këtyre lëvizjeve, që ka thonë, përshemull, se i të kutubi thotë, ju nuk mund të, mri, të arini të drejtën të uaj për vetë se me duartë e juaj. Dëmë thënë, e, ju thot, ka, këtë shprejë e ka përmen në librin e ti, drejtsia shëqerore, apo si e gamë për këtë i titullin, El Adalet të Ligitimajie. Ka thonë, pra mospritni se dëtë ju vije e drejta juj prej qieli, si që thonë në gjahilatë. A më, a më ndonë se rizku të vjenë prej, prej qirli? Ose, këta thonë, më së më ndoni se të drejtën të uaj, ose lirin të uaj, dhëtë vijet i kus të jafale. Ju vetë duhet të amerni, me dur të juja. Ka thonë, këstu sejtë kutubi, o popull, ju nuk mund të arrimi deri të, të drejta të uaja, për vetëse me duartë e uajë. Uaj. Nuk do të zgjase askus dorën që të uaja për juve të drejta të dhe lirin edhe shprehjet këto lla, domthon, edhe se i të kutupit dhe pasuesit e së të kutupit, domthon, kështu e kanë përsëritur shumë herë, se mos pritni se do t'ju bije, do t'ju bjerë e drejta juaj edhe liria juaj freqielli. Ju, ju vet duhet luftoni që të luftoni çka merrni. Edhe kjo është në kundërshtim me atë që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe padyshim se është devijim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ju kryeni obligimin tuaj, ja dhe kërkojini drejtat tuaja prej Allahut për Allahu është ai që e bje mirçenien, edhe vetëm për Allahu duhet kërkohet e mira. Kurse kujt i është drejtuar pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem me këto fjalë? Ai e është drejtuar njerëzve frikacak ose dobët? Përkundra ashta kanë qen burra me të vërtetë, sa ashtu i ka thudit Allahu për sahabët, i ka thudit rrijal, burra, sepse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an çka është për i mirakullive dhe cudive gjithashtu sepse ajo është fjalë e Allahut subhanahu wa taala ku përmend dallimin mes burrit edhe gruas e ka përmend vetëm maskull dhekër do dhe të thonë maskull edhe unthe femër kurse kur e përmend kur i përmend punën e mdhall përmend sprehjen rajul do të thonë që do thot burr edhe për sahabet Ka thënë Allahu s.t. se janë min minin e rizalën, pra prej besimtarve ka disa burra, që janë sahabët, sadaqu, sadaqu ma a ahadullaha aleyhi, dhe mënë thënë uh, që e kanë qënë uh, venë me sinceritet për emtimin që e kanë dhënë Allahut, edhe thëtë min hun men qada mehbehu e min hun men janë të dhërë, Dëmë thënë, disa e kan kry detyrën e vetë, dëmë thënë, kan ra në rrug të Allahut, edhe disa presin. Pra, ata nuk ka dyshim se kan qenë burra, edhe kan qenë trima, dhe kanë qenë gatshëm, që ta luftojnë se cilin, nëse e, kështu i urdranë Allahu edhe për nga meri sallallahu anesem. Pra ndaj, kër i ka tregu për nga meri sallallahu anesem, se ju do të prijetoni disa pushtetarë, që do të qifni të ata vej pra jot mira, Kanë thonë sahabët, a ti luftojmë? Thon, nuk ka qenë, se ata janë friksu, ka, kanë qenë të gatshëm thon, që të luftojnë, mirë po, sallim, thon, thon, ja, për nga meri sallallahu aleyhi wa sallim i ka thonë, la, ma eqamu fikumus sala, dëmë thonë, ja, përderi se ata e falin namazin në mesin të uaj. Dëmë thonë, për nga meri sallallahu aleyhi wa sallim i ka ndalu sahabët që kanë qenë burrat matrimat, edhe i ka ndalu ata du më thonë që të luftojnë kunder pustetarit përveç ka thonë illa në të rau kufrën dhuahën inde kumfihimin Allah i burhan du më thonë përveç nëse shihni kufrët qartë për të cilin do të keni argument për para Allahut du më thonë atëher mund të luftoni për, për ndryshe për deri sa shifni sa atëha falen atëherë nuk gudzoni të qoheni kunder tyre kurse në kohën tonë Shka thojnë disa përshemull këj kërëdhavi thuru e ka një shprejhje shumë dhe më thonë rebelohuni, qohuni, ngrihuni në krye ngritje, në këtë dhe në khutbe e ka thonë. Edhe kur djetartë kam thonë, sikur Shekhe Fawzani edhe tjerë, kam thonë se kjo është fitne, edhe nuk duhet, muslimanin fitne nuk duhet me hi, dhe më thonë duhet mu largu, si ka Udhëzu për nga mirë, sallallahu aninu sëllim, pra fitne, kur ka luft mes muslimanve, ka thonë, kush ka shpat, leti bjerë e gurit të theje shpatën, më thën, të më thonë që mos të marrë pjes në luft mes muslimanve, edhe ka thonë kardavi, duke utallëve, duke në shmukit fjal, pra fjalën se kjo është fitne, ka thonë, qoftë kjo fitne, une e lusë Allahën që t'jem prej khatibave të fitness, edhe e lusë Allahën që t'më mja për jetë si këtib i fitness edhe të vdës si këtib i fitness. Dhe më thëmë, kjo është gudzimi kunder Allahut edhe për nga meri qëllë Allahut a.s. Kjo është mungesa e frikës prej Allahut edhe mungesa e uldzimit si pas uldzimit për nga meri qëllë Allahut a.s. Kurse e hlusun në velgjema e respektojnë atë që ka thonë Allahu edhe për nga meri qëllë Allahut a.s nuk marrin gudzim për ta kunderstu. Ju kam përmejnë edhe tjetër herë, përshemë, si që ka thonë Tariq Svejdan, se ka thonë lejohët, me kunderstu edhe Allahun edhe pengamerin. Pra, vëtë me shprej ti mendimin tanë, mësë thuj, nuk s'mun me shprej, pa kunderstu edhe Allahun. Dhe të kjo tregonë se ata nuk kanë respekt për tekstet e shëriatit, Pastaj bazgjithë kësaj, para më ndonjë fjalë tjetër që thon për ehl-us-sunetin, për selefit, thon këta janë çka thon? Bashkëpunëtorët e Amerikës, ose agentët e Amerikës, ose të yahudive, ose të pushtetarëve. Në realitet ehl-us-suneti janë më të pastër pe këtyn akuzave, edhe ehl-us-suneti nuk dinë çka është bashkëpunimi me armiq, nuk dinë çka është spionimi. Për kundrazi këta njerës, s'ka kundrështojnë qartë kuronin dhe sunetin, ata e, mund të themi me bindje se ata janë bashkëpontorët të cionistave, ose t'Jahudive, ose t'Amerikës, e kështu më radhë. Dëmë thënë ata, që i fusin e, muslimant në për belaja dhe në për e, fatkeqësi, edhe kundrështojnë qartë tekstin e kuronit dhe tekstin e sunetit, hadithin, edhe pas taj pretendojnë se luftojnë për Islam, ose duen pojnë në diska për Islam. Thënë, nuk ka dyshim se ata janë më të vërtet spiuna edhe bashkëpuntor të armigjve. E, pra, këtu, këj imam, më dhe shtor, që është prej kovët vjetra, atëre nuk ka egzistua në Eike, kësilon pra që të të bëhet sabër në dritën e këtyre teksteve të Kuranit dhe të Sunetit. Edhe thotë nëse pushtetari bën pa drejtësi, atëherë e pa drejtësia i bën, bën dëm vetëm atij, nuk i bën dëm njeriu. Donjëse nuk i bën dëm muslimanve në përgjithësi. Të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Sa yakunu alaykum umara fa ta'rifuna wa tumkirun." dhe më thonë, do të keni ju pustetarë, prej cilve do të shifë një veprat mira dhe të këxia, edhe thotë, fëmën këri haë fekat beri, dhe më thonë, kus i urenë ato veprat e këxia, është i pafajshëm, wa më nënë këra fekat selim, kus e mohon të keqen, a i ka sëpëtu, wa lakin, më në rëdhja vë të e bërë, mirë po, më katin e ka vëtëm a i që është i knaqur, dhe që e pason. Pra e bënd një haram, ose një bidat, aj që nuk është i knaqër me atë, e u rren, aj është i pafajshëm. Nuk ka faj pse pustetari e ka bëndë. Aj që ka mundësi me këshilu pustetarin, edhe më mirë, hala më shumë e ka pastru vetën edhe ka shpëtu, kurse më katin e ka vetëm aj që e përkra të keqen edhe e pason, e ndjek në të keqen. Aj është që ka mëkat, kurse ai që pastrohet, dhe më thënë e uren të keqen, si, si që përmendëm në mësimin e më përshëm, për nga meri së vëllohën e mësër, më ka thënë kushe shenjit të keqen, le të ndryshoja me dorë. Nëse s'ka mundësi, pra nuk është që ka pushtet ose autoritet, për është prej popullit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të i flas si bon se pushtetari, po t'skoj, nuk është ndalim i të keqës siç pretendojnë ata, por një të keçe që e bën pushtetari, më ju folunë juve se pushtetari ka bën këtë keçe. Kjo nuk është ndalimi i të keqës, nuk hi në këtë hadith kursese një të keçe t'andalojë me dorë ose me gojë, sepse ai nuk e ndalon, ai bën gibet te të, të tjerë. Kurse ndalimi i të keqës është me shkutë e pushtetarit, edhe më i folë Mi thonë se kitë që jedu ke e ba, është e kejqe, si që ka ndodhë dhe dhe më thonë se uzgjatë pakpo, këto janë qështje të rëndësishme. Ta është dhe më thonë para do kohë ka pas takim një prej pushtetarë, ose princi, djali mbrejtit saudisë, ka pas takim me disa prej djetarëve. Masë këti takimi, ka shumë të këqia që kanë qenë të praniqme që janë ndalu. Dhe më thënë, disa vende e, ku ka pas muzik, edhe disa e, termine që kanë qenë për në një koncert, ose nuk e di që ka pas, ato janë an anullu edhe ato vende janë prisha dhe janë bydhë. Dhe më thënë, kjo tregon se djetartë në vepër i praktikojnë këto... Dhe më thënë, pre atyre djetartëve ka qenë adhe Shek Fozani edhe dikus tjetër që janë taku me princin, Allah ju i rrujt të gjithë, edhe pas kësaj, janë pa rezultatet pozitive, kurse ata thirsit e fitmeve, vetëm i shtojnë fitment, nuk e ndalojnë të keqen, por i shtojnë fitment. Edhe, si që thamë, dhe du më thonë pas bërjes këtyre veprimeve, shtojt edhe më shumë e keqja, edhe prishet edhe më shumë ajo që ka qenë e mirë. Prandaj si shembull do t'ia ja përmend një ndodhi që ka ndodhur në kohën e Tabin, në kohën e Haxhaxit, pasi e përmendëm disa herë. Thuhet në historitë tasnjihet sikur Fitnatu ibn al-As'a, do të thën Fitnea ibn Es'athit. Kë ka qenë njëri i mirë, i devotshëm, por kur e ka pa padrejtinë e Haxhaxit, ka vendosë që trebelohet, të quhet kundërtita luftoje. <coughs> edhe i ka mbledhë njerëzit e Basrës dhe më thënë Basra janë cu kunder Hadxajit edhe një pjesë Kufës, kurse shumica kanë qenë me pushtetarin dhe më thënë këta janë cu kunder Hadxajit dhe kunder Abdul Melik i Ben Merwan i cili ka qenë khalife, kurse Hadxajit ka qenë në punës i Abdul Melik i Ben Merwanit <coughs> edhe ibn Lesh Adh ka fillu dhe të veprimtarin e ti për të mbledhë njerëz që ta luftojnë pushtetarin edhe kam ledhë një numër të madhë. Në atë ko, një numër i djetarve e kam përkra, e bë në lëshantin, në më thënë prej djetarve tabinve. Edhe nja prej atyre që i kam përkra, është muslim ndosha, i bënjesar. Muslim, ndoshtë se këni të gjukit e mërë dë njëherë, bësëj. Kurse Hasan el Basri unë e këni të gjukit, ta dini se muslim i bënjesar ka qenë djetar shumë shumë ma i madhë se Hasan el Basri. Edhe ka qen shumë ma i më i famshëm. Do të thonë njerëzit nuk e kanë njohur shumë Hasan El Basriun, kurse Muslimi ibn Yasar ka pasur një pozitë shumë të madhe. Edhe Muslimi ibn Yasar e ka përkrah Ibnul Ashadit. Edhe kanë bërë ka zgjat lufta, do të thonë këto lufta mes Ibnul Ashadh dhe Hajjaxit kanë vdeq 100 mijë muslimanë. Do thonë edhe në fundimi prap ka fitu Hajjaxit. Kjo është përfundimi i këtyre rebelimit dhe. Në një, dëmë thënë, Hasan el Basri ka qenë prej njerëzve më të ashë për kunder kësaj fitne. Edhe i ka ndalu njerëzit, edhe ka disa fjalë, si kur këtë fjalën që e përmenën pak maherët, që ju ka thënë ajo ka ndalu haqajëgjë më falë e kësë në më ratë. Prej asaj kohë e kur ka fillu fitnja, Pozita e muslim i bënjesarit gjitho dit ka ra ma posht e ma posht, kurse pozita e Hasen el Basri u gjitho dit është ngrit ma shumë e ma shumë, edhe derin ditën e tonë, pra dhjetë se qëfar pozite ka në veshët edhe zemrat e njerëzve, kur përmenet Hasen el Basri, kurse, si që thash, muslim i bënjesar, asë ndoshta nuk e keni dëgju ma heret. E, kure ka pa atëhera i bënë lëshadh, në dikimin e Hasen el Basriut, edhe i kanë thonë disa njerës se nuk mund është me im ledhë të gjithë njerëzit për deri sa nuk e merë Hasen el Basriut me vete. Edhe janë mundu, i kanë fol me, kanë dështë dëmë thonë të bindin, që me të vërtit duhet me përkrami, po s'kanë arrit. E, nga tjetë ranë, kër e kanë pase me debat nuk mund me mëri, atëherë janë mundu me e, me Pasuri ta mashtrojnë dhe më thonë se Do të fitojnë pasuri i e kështu më radhë Nuk kanë arrit asashtu Atëherë kanë thonë do të marim me e, I kanë thonë ti mos të luftot Vetëm folju njerëzve, nëzit ju A i ka thonë nuk e bëjnë këta Atëherë kanë thonë do të marim me zorë Ka thonë në qëfë se më mërni Unë do të ju flasë njerëzve se Nuk duhet të luftojnë Edhe kanë marë Hasan el Basri unë të lidhur rrugës dhe më thënë vetëm që tafëshoj njerëzin që edhe Hasan el Basri është me ata. Mirë po rrugës duke shku, një shansë ku e ka gjetë, kur kanë kalu pranë lumit, është hedhë në lumë edhe ka qeni lidhur edhe për pak, e, sas ka, dhe më thënë, sas është në bytë në lumë. Dhe më thënë, më shumë e ka preferu që të vdhej se duke u mundu të largohet për fitnes së sa të mara pjesë në fitnes edhe nuk ka marrë pjesë me ata. Duhem thënë është këthy, Hasan el Basri, kurë që si që thëmë, muslim i bënjesar, pra të dhimi se nuk është qështja vëcë kush di për mençë ma shumë, edhe kush ka diturio se njohuri ma shumë, por qështja është kujt i ka dhënë udhëzim Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kujt i ka dhënë sukses Allahu i lartësuar. Kanë bërë shumë, duhem thënë, në një ditë, Nëse zgaboj në një ditë që kanë luftuar këto dy ushtri, Ibn al-Ashad edhe Hajjazi, në një ditë janë vrar 80 mijë muslimanë. Edhe kjo ditë quhet dita e Kafkave, Yomul Jemachim, do të thon për shkak të kokave të shumta që janë pre në atë ditë muslimanëve. Edhe muslimanësar një herë kur kanë qenë në një takim Dëmë thënë, e është pëndu shumë pëse ka marrë pjesë në këtë fitnë. E ka pa një anë në duke qeshë, i ka thënë, ti po qeshë si kur mos me paspa ditën e kafkave. Dëmë thënë, masi qeshë sigurisht nuk e ke prietua atë ditë. Edhe i ka më thënë, pëse ti a ke marrë pjesë? Ka thënë, po, unë e ka marrë pjesë, mirë po, elhamdulillah, unë nuk kam gjujt me shtizë, nuk kam gjujt me shgjetë. Nuk kam sulmu me stiz edhe nuk kam premë spat. Domthon nuk kam luftuar, nuk e kam përdorë spatën, stizën, sigjetën. Dikush i ka thon ather, i ka thon po ndosta aty diku styt ka pa, edhe ka menduar se kjo është hak dhe ka premë spat, ka gjuajt me stiz edhe ka spërthyr me ka ka gjuajt me sigjetë dhe ka spërthyr me stiz. Ather ka fillu t'çaje muslimi voni sar ka qajt, ka qajt, aqë shumë edhe aqë tristushëm, sa që ai që ja ka thonë këtë fjallë, ka thonë pata dëshirë të ngëltit e toka, prej keqardjes, dhe më thonë se, kure ka pa në shfargjendje. Dhe të kjo është, kurse Ibnële Esad, nuk është vra në këtë betej, ka arrit të ike. Edhe ku ka ik? Ka ik në Qipro, të krishterë, dhe më thonë. Atëherë, Hadjaji e ka kërku, du më thonë, a i ka marrë azil të krishterë, dhe të përshkak të azil politika, ka pas kundrëshim politik me pushtetarin e vetë. Edhe kjo është e historija për sëritet. Du më thonë, edhe sot, njeta të veprime i banjë, luftojnë për fe, përsta i kjente mësbësim të ardhë. Atëherë, Hadjaji i ka dërgu letër ati, du më thonë, pushtetarit të ati vendit edhe i ka kërcnu, i ka thonë që nëse nuk ma dërgonë Ibnu Leshath dhe ta bi kështu kështu ushtrinë dhëtë si i ka thonë edhe muslimantë kanë qenë të fuqishëm në atëko edhe ai pushtetarit i Qipras është friksu edhe e ka dërgu dhe më thonë Ibnu Leshathin me një ushtar dvetin e ka nisë edhe rrugës duke u këthi ai duke dit ashpërsinë e Haxhaxit e ka kur kanë çndruar në një vend me një, ven, një kështjell, do të thënë ai me atë ushtarin kristan, është hedh prej kështjellës, edhe ka mbyt vetvetem, do të thonë se nuk ka e, nuk ka mundë të më bë ball që të takohet me Haxhazin prap. Kështu thuhet, pra ashtu ka thën e, Ibn Temia, kështu thuhet, se kështu ka ndodhur. Allahu aleyh E, kjo është, dëmë thënë, të gjithë ata që kanë marë pjesë Edhe Sha'bi, një prej djetarve të më dhe gjithë ashtu ka marë pjesë Pasta e është pendu edhe është taku me Hadzajin Edhe i ka folë fjalë, dëmë thënë, madhështore I ka thënë që ne kemi qenë gabim edhe ty të kanë dihmu Allahu Dëmë thënë, ti ke qenë hak Pra me gjithë ato që njihen për Hadzajin Pra i ka thënë, ti ke qenë hak edhe të kanë dihmu Allahu pra imam Sha'bi. Kështu, dë thëtë, se cili që ka marë pjesë në këtë fitne, ose është pëndu, dëmë thëmë, ose është vra, dëmë thëmë, e, e ka humbë dunjanë dhe Allah më alem, a khirejtim, ose është pëndu me pëndim shumë të madhë, më dështorë, sigur këta djetarë, përshënë që e kanë shfaqë se qëfar pëndimi ka pasë, ose djetarë të më dhojtë tjerë, të cilët e, e kanë mëhu edhe e kanë qërtu këtë veprim në mënyrën më tashper. Edhe ashtë interesantë se në kohën ton ka njerës që e përkrajnë këtë, e, me, këtë ideologi, edhe argumentojnë me këtë ndodhi. Thënë se edhe të abinë janë cu këndër përstetarit. Dëmë thëna ka argument në këtë ndodhi që të lejohet ngritja këndër përstetarit. Por thellë sikur të kishte pasur sukses kjo prap nuk mundet veprimi i Tabinit meqen argument kundër hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk ndodh asnjëherë. Mirpo si mund të shtimi argumentu me veprën e dikujt që thotë janë penduar shumë pse e kanë bëhat, sikur Muslim ibn Yasar për shemund ose tjetër. Do të thonë janë penduar edhe edhe vet udhëheçi si, është ifë një se qëfarë përfundimi, dëmë thënë njërë ka kërku së trehim të, të mëzbësim të artë, pas të edhe e ka vravet vetën, dëmë thënë për shkak të pasojave të kësaj fitme. Prandaj, kur flasin ehlusunën e o el gjemaëa përbindjën dhe i pushtetarit, nisen prej argumenteve prej shpaljes, prej librit Allahut edhe sunetit me mëmerit sallallahu aleyhi vësallem, pas taj nisen prej përvojave të qarta, të dukshme prej historisë, sepse edhe historija është e, mësue se fshume rëndësishme e jetës, edhe e hlusunëne, i marrin parasysh këto përvoja, pra i menë qërë është ai që mësën prej gabimeve të tjerve. Pra ndaj, i masë këtyre ndodhive që kanë ndodh se haqadji, përën, dhe më thanë, në atëko kanë qenë gjallë një numëri madhi sahabëve, një numër i sahabëve. Të gjithë e kanë kundërshtu ngritjen kundër, ose kryen ngritjen dhe më thënë kundër haqgjajit. Ka qenë Enes i bin Malik, dhe më thënë, kanë qenë Abdullah i bin Jafar i bin Abi Talib, edhe sahabët të tjerë të mëdhej, të cilët e kanë, të cilët kanë përjetu shumë dama prej haqgjajit, personalisht. Mirë po, të gjithë ata e kanë kundërshtu, kryen ngritjen edhe rebelimin kundër postetatit. Ë, prandai argumenti është në librin Allahut Sunetin e Pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe në kuptimin e sahabeve. Vetëm një prej sahabeve është Zubair ibn ehm Abdullah ibn Zubair ibn Avam radhiyallahu anhuma, i cili është çu kundër Haxhaxit mirëpërfundimi për i tij ka thënë gjithashtu që Haxhaxhi e ka vrar. Edhe ata kanë këshilu edhe e kanë këndërshtu gjithashtu sahabet e mdaj, Abdullah i Benamer edhe të tjerë, e kanë këshilu që mos vetroj e kështu. Pra, e, krahas gjitha këtyne, dëthet ka njerës në kohën tonë, që këto ndodhi i morin për argument që le jove të muqu këndër pushtetarit. Dëmë thënë, qëfar që kuptim të aktualitetit kanë këta njerës? Dëmë thënë, s'kanë kuptim të fesë edhe s'kanë kuptim të aktualitet s'kan kuptim të politikës, s'kan kuptim të qëriatit qer dhe asja. Ose janë me të vërtet njërës të qmendur edhe, edhe shumë mendjelejt, ose me të vërtet janë bashkëpuntore dhe spiunat të armigjve, që duhet vetëm të dëmtojnë muslimantë. Pra ndaj pra se cili prej muslimanve duhet tjeti bindur sa ajo që është një libri në librin e Allahut dhe, dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajo është vërtetë absolute është dobia e përkryer, do të thonë nuk ka dobi për vetëse në ndjekjen e Kuranit do sunetit. Nuk ka mirësi, nuk ka shpëtim, nuk ka ngritje për vetëse në ndjekjen e Kuranit do sunetit. As gjatë tjetër, as një lloj, do të thonë Rëtorike, emocione, ekstumerad, asë gjë nuk është të dobishme. Nëse është në kundrështim e kuronën dhe sunetin, ajo është e shkatruar edhe e paha vlefshme. Kurse shpëtimi edhe ngritja e këti umeti është vetëm në pasimin e kuronën dhe sunetit. Allah unë adhënd kuptim të drejt të kuronën dhe sunetit dhe veprat mira në pajtim me kuronën dhe sunetin dhe të sinqerta, përkustuar a vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala edhe lusim Allahun që t'i fale të gjith muslimanët dhe muslimanët besimtarët dhe besimtarët të gjallët dhe të vdekurit wa Allahu a'lem wa sallallahu wa sallam wa ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhiru da'wana en ilhamdu lillahi rabbil alamin Kullash